Anania, când a auzit cuvintele acestea, a căzut jos și și-a dat sufletul. O mare frică a apucat pe toți cei ce ascultau aceste lucruri. Avem aici o lumină limpede și puternică în privința adevărului lui Dumnezeu cu privire la judecata lui de cărmuire în adunarea sa pe pământ. Anania și Safira au fost pedepsiți de Dumnezeu cu pedeapsa capitală pentru că au mințit pe Duhul Sfânt. Acest fel de pediaps a fost hotărât de Dumnezeu la începutul bisericii lui pe pământ ca să slujească drept pildă pentru generațiile care aveau să vină. Alt caz asemănător nu se mai arată în Noul Testament. Vorbind despre moartea fulgerătoare a lui Anania și Safira, Calvin spunea Nu săgeata, nici sabia, nici o altă unealtă tare a ucis pe Anania, ci auzirea cuvântului lui Dumnezeu așa cum a prorocit Isaia. Voi lovi pământul cu toiagul cuvântului lui și cu suflarea buzelor lui va omorâ pe cel rău. Dreapta judecată a lui Dumnezeu este necruțătoare. Lovește pe toți cei care calcă voit adevărul și dreptatea. Lovirea ei este văzută de toți pentru ca toți să învețe lecția. Dumnezeu nu se lasă să fie jocorit. Un credincios spunea, dacă aș fi întrebat ce este păcatul care duce la moarte, aș răspunde că poate să fie orice păcat. În cazul cu Anania și Safira a fost o minciună. Dumnezeu își arată judecata în mijlocul adunării și el face acest lucru chiar până la pedeapsa cu moartea. Nu poți călca legea gravitației și să scapi fără. Anania a mințit pe Duhul Sfânt care este Duhul Adevărului, de aceea a venit fără întârziere judecata lui Dumnezeu. În fața adevărului nu poate rezista nimeni. Ca să nu te ardă și să te nimicească focul adevărului, făte și tu foc, adică ia natura focului, a adevărului, și atunci vei fi izbăvit. Fericitul Augustin zicea: Dacă vrei să scapi de mânia lui Dumnezeu, fugi în brațele iubirii lui Dumnezeu. Adevărul dă viață, dar și omoară. Dă viață celor care îl primesc, și devin una cu el și omoară pe cei care îi se împotrivesc voit. Trenul adevărului zdrobește pe toți cei care se așează pe linia lui, cei care se urcă în el însă ajung fericiți la țintă. Anania a vrut să fie și cu adevărul și cu interesele sale, de aceea a murit. Nu poți să ții doi peperi mari în aceeași mână, îți cad amândoi și se sparg. Când auzi adevărul, ori cazi ca să te zdrobești, ori te înalți ca să devii una cu el. Nu poți rămâne în vechea stare. O mare frică a apucat pe toți cei ce ascultau aceste lucruri. Iată urmările bune ale judecății de cărmuire a lui Dumnezeu. Cei care ascultau, frați și surori, au fost cuprinși de frică. Desigur, o frică sfântă, frica de păcat, frica de Dumnezeu, care trebuie să fie în adunarea lui Dumnezeu. Toți erau conștienți că se aflau sub stăpânirea lui Dumnezeu și în prezența lui tot timpul și că nu-L puteau minți. Cine învață frica de Dumnezeu știe să se ferească de păcat și de căile care duc spre păcat. Viața din adunarea lui Dumnezeu este viața trăită necurmat sub privirile lui Dumnezeu și sub autoritatea lui pătrunzătoare. Un viitor din albice. Ne ai pregătit de plințituse, dar și un prezent de adevăruri din Sfintele cuvinte Cu tine avem, cu tine avem, cu tine avem Iisuse, un viitor de Hartă lucitor. Versetul 6. Flăcăii s-au sculat, l-au învelit, l-au scos afară și l-au îngropat. Istoric vorbind, la evrei înmormântarea se făcea îndată după moartea omului, adică în aceeași zi, pentru că în părțile acelea, fiind călduri mari, descompunerea cadavrului începea imediat. Ceremonia de înmormântare era foarte scurtă, chiar la moartea unor mari demnitari. Flăcăii despre care amintește versetul erau tineri credincioși din adunare. Gânduri duhovnicești Mortul nu poate rămâne în comunitatea celor vii, în descompunerea lui va otrăvi și pe alții. Păcatul, după ce a fost omorât, trebuie îngropat, altfel produce epidemie. Așa și cu morții în păcat, ei nu trebuie să stea în mijlocul celor vii în Hristos. Moartea răspândește moarte. Flăcăii s-au sculat, l-au scos afară. Ca să poți scoate afară tot ce este mort, fie din tine, fie din familia ta, fie din adunarea din care faci parte, trebuie să ai tinerețe duhovnicească, să fii flăcău în Hristos, altfel n-ai putere și îndrăzneală să faci acest lucru. Cine este cu adevărat în Hristos este tot mai tânăr cu cât trece timpul, cu cât crește și se maturizează duhovnicește. E-n dulcea ta, bă, găduință, Dar și-un prezent de disemină Avem de cântem în credință. Un mitu Un viitor, un viitor strălucitor, cu tine avem, cu tine avem, cu tine avem Iisuse, un viitor. Versetul 7 Cam după trei ceasuri a intrat și nevastă sa, fără să știe ce se întâmplase. Ce se va întâmpla cu tine peste trei ceasuri? Știi? Lucrul cel mai bun pe care îl poți face este să-ți încredințezi soarta în mâna Domnului și el va lucra. Nu te mai încrede în tine și nici în oameni care este starea cugetului tău când intri sau când ieși de undeva? Cu cugetul împovărat să nu faci nicio mișcare în altă parte decât în fața Domnului Isus, care dacă te pocăiești îți dă ușurare. Vremea judecății va veni la fiecare. Acesta e un lucru așa de sigur că nici cel mai convins ateu nu-l poate tăgădui. Cine poate să spună că nu va muri? Și după moarte urmează judecata. Da, judecățile lui Dumnezeu vin la vremea lor și toate au în vedere trăirea adevărului între oameni și în fața îngerilor. Pauza între judecățile dumnezeiești are menirea să dea răgaz oamenilor să gândească și să înțeleagă bine dreptatea lui Dumnezeu. Un viitor din pe mere dar și un prezent în har și soare, trăim cântând mădire pie. Avem, avem, avem, Isute, un de versetul opt. Petru a zis spune cu atâta ați vândut moșoara? Da, răspuns ea, cu atâta. Întrebarea lui Petru era menită să izbăvească pe safira de tragedia soțului ei. Întrebările adevărului sunt totdeauna spre luminarea și salvarea omului. Sunt întrebările vieții, nu ale morții. Tâlcuind acest verset, Calvin spunea, Dumnezeu nu se grăbește cu pedeapsa, că înainte de a pedepsi face o cercetare dreaptă și amănunțită, pentru ca numai cei îndărătnici, care nu se folosesc de posibilitatea pocăinței, să sufere pedeapsa. Înainte de a pedepsi, el înștiințează pe om, cum i-a înștiințat pe Niniviteni, pe cei din Sodoma și pe Noe. Să mărturisim adevărul orice s-ar întâmpla cu viața noastră. Din clipa când ne-am predat Domnului, noi nu mai suntem ai noștri și nici lucrurile noastre, ci tot ce avem este al lui și al bisericii sale. Pe oameni îi putem înșela, dar pe Dumnezeu nu. Să spunem adevărul și cu gura și cu viața și vom fi binecuvântați. Dacă am făcut o promisiune lui Dumnezeu să ne îndeplinim 100% ca să nu cădem sub pedeapsă. mulțumim toate din plin le avem și acum și mâine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 Un viitor strălucitor, cu tine avem, cu tine avem, cu tine avem, Isusem, un viitor de har strălucitor. Versetul 9 Atunci Petru i-a zis, Cum de v-ați înțeles între voi să spitiți pe Duhul Domnului? Iată, picioarele celor ce au îngropat pe bărbatul tău sunt la ușă și te vor lua și pe tine. Nenorocită înțelegere Când doi sau mai mulți se înțeleg să mintă sau să păcătuiască în vreun fel, de fapt nu este unitate, ci despărțire pe vecie, pentru că orice păcat duce la moarte și moartea înseamnă despărțire. Unirea și înțelegerea adevărată se poate realiza numai în adevăr, pentru că adevărul este viață. Acesta e adevărul despre orice sistem religios sau filozofic. Orice înțelegere între oameni, între oamenii creștini, în afara ascultării de cuvântul scris al lui Dumnezeu, este o înțelegere care duce sigur la moarte, dacă nu intervine urgent pocăința. Când în mod deliberat vrșește un păcat, judecata lui Dumnezeu este necruțătoare. Păcătuirea cu voia nu poate fi trecută cu vederea. Păcatul lui Anania și al nevestei lui a fost o înșelare a Duhului Sfânt care călăuzește Biserica. Aceasta este o dovadă a necredinței lor în Duhul Sfânt și a prezenței lui în adunarea lui Dumnezeu. Când este vorba de păstrarea părtășiei Sfinte în Trupul lui Hristos, orice păcat este un dușman de moarte. Numai curăția păstrează părtășia în Biserică. Nu există dușman mic este un proverb. Chiar dacă dușmanul este o furnică, tratează-l ca pe un elefant, spune un proverb turcesc. Iar un proverb arab spune mai bine o sută de dușmani în afara casei decât unul singur înăuntru. Judecata lui Dumnezeu de curățire a Adunării sale a intervenit fără întârziere, în cele petrecute cu Anania și Safira. Să fim cu mare băgare de seamă la curăția din noi și dintre noi. Dumnezeu nu poate locui împreună cu păcatul. Noi suntem casa lui, de aceea trebuie să fim sfinți în toată purtarea noastră, ca el să poate locui în noi. Egoismul nu are loc în casa lui Dumnezeu. Un credincios scria, dacă un om se îngrijește numai de sine, sfârșitul lui va fi ruina. Numai atunci când omul își pierde euul într-o cauză mare, dincolo de sine, se înalță. Adevăratele mădulare sănătoase în trupul lui Hristos nu trăiesc o viață egoistă, ci se îngrijesc necurmat de trup, ca să nu ducă lipsă de nimic. Slăvit să fie Domnul pentru minunata sa o rânduire! Un viitor, un viitor, un viitor cu tine avem, cu tine avem, cu tine avem tu? un viitor de hati Versetul 10 Ea a căzut îndată la picioarele lui și și-a dat sufletul. Când au intrat flăcăii, au găsit o moartă, au scos-o afară și au îngropat-o lângă bărbatul ei. Dacă nu cazi cu pocăința adâncă la picioarele lui Dumnezeu, vei cădea ca mort, dar de căzut tot trebuie să cazi. Judecata lui Dumnezeu cade câteodată ca un trăsnet, Altă dată vine mai încet, dar vine sigur, de aceea nu trebuie să amânăm pocăința noastră. aceasta e calea. Cine se face una cu minciuna nu poate sfârși decât în moarte. Și morții trebuie îngropați ca să nu se răspândească epidemie. Gânduri duhovnicești Ea a căzut îndată la picioarele lui și și-a dat sufletul. La picioarele adevărului minciuna cade îndată și moare. La picioarele sfințeniei păcatul cade îndată și este nimicit. La picioarele Domnului sus cade firea veche a omului și este răstignită. Sub picioarele credincioșilor va fi zdrobit satana și eu să rămân în Domnul Iisus în ascultare de El, de cuvântul Lui și toate puterile vrăjmașe îmi vor cădea la picioare în trecerea mea pe pământ. Când au intrat flăcăii au găsit o moartă. Dacă firea mea veche la întâlnirea cu Domnul Isus a căzut moartă la picioarele Lui, oricine intră în casa mea, adică oricine se apropie de mine, vede lucrul acesta. Și moartea și viața sunt realități văzute care nu pot fi ascunse. Dacă eu sunt viu pentru Hristos, lucrul acesta se vede. Dacă sunt mort față de lume, iarăși se vede. Au scos-o afară și au îngropat-o. Orice lucru mort trebuie să-l scoatem îndată din viața noastră ca să nu ne întinăm de duhoarea pe care o răspândește. Dumnezeu nu poate locui acolo unde se află moartea. Flăcăii, tinereția duhovnicească din noi, să facă necurmat curățire de toate faptele moarte din viața noastră, ca să poată domni nestingerit Hristos în noi. O o lângă bărbatul ei. Cei care se însoțesc să făptuiască păcatul rămân nedespărțiți și în pedeapsa care se cuvine pentru păcat. Plata păcatului este moartea.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 Torn din al și celuși ne pregătit de cu Iisusei Dar și un prezent de adevăruri Din Sfintele Cuvinte desprelutor Cutine ne avem avem Cu tine avem, cu tine avem yi, cu tine, Un viitor de hat, Un viitor Când dulcea ta, păgăduină Dar și un prezent de disemină Avem de când suntem în credință. Un minuitor un viitor, un viitor strălucitor, cu tine avem, cu tine avem, cu tine avem Iisuse, un viitor. De hat Un viitor din sărbătoare Vom moșteni pe veșnicime, Dar și un prezent în har și soare Trăim cântând, când m-a un viitor un viitor, un viitor, un cu un viitor, cu tine avem, cu tine avem, Iisuse, Un viitor de hartă strănducitor. Le mulțumim că tine toate, Din plin le avem, Acum și mâine, cât mărăginirea noastră poate, te lăudă, mâne vei să ne un bii Un viitor, un viitor, treluci cu tine avem, cu tine avem, cu tine avem, cu tine avem, Isusem, un viitor de har o oh.